Днес от 18 часа в Дома на киното София Филм Фест представя премиерата на документалния филм Газлит в секцията «Природа», продукция на «Гринпис», Съединените щати с участието на Джейн Фонда. филмът показва как изглежда газовият бум отвътре, през историите на общности в Тексас и по Мексиканския залив. Тази тема обаче вече не е само американска. В България дебатът за шистовия газ отново се връща, въпреки действащия мораториум и се превръща в част от предизборни преди вота на 19 април. Какво ни казва Газлит за тези процеси, какво означават те тук? Добър ден на Десислава Микова, координатор на кампания Енергия и климат на Greenpeace България. Здравейте! Проекцията Защо... на Газлит наистина идва в много интересен а, момент в а, българския политически и въобще а, културен живот. А, ние не очаквахме това да се случи, но наистина а, е повече от актуален за а, нашата действителност в момента. Но да кажем, че мораториум има и че тези престрелки с кой го разрешава, кой иска да го преосмисля, си остават на това партийно-политическо ниво, в което няма да влизаме сега. А, но кажете ни малко повече защо е важен този филм, в който Джейн Фонда, тази звезда на американското кино, говори за екологична несправедливост. Джейм Фонта в този филм среща зрителите с а, едни неуморни местни общности, които от десетилетия са изправени пред а, а, огромната индустрия на изкопаемите горива, която се развива по крайбрежието на Мексиканския залив, в Тексас и Луизиана. Тези хора са буквално на първа линия до а, заводите за производство на така наречения стечнен газ и а, нефтохимическата индустрия на щатите. Какви са Това? тези хора по професия? Тези хора са от рибари до а, местни активисти, културни лидери и хора с а, политически възгледи по целия спектър, както републиканци, така и демократи. Хора, които са представители на местното, коренно население, такива, които са живели по тези места а, векове наред, и били свидетели на, на бума и развитието на, на индустрията за изкопаени горива. Този бум се свързва с а, множество а, така, въздействия, както върху природата, така и върху здравето на хората. Едно от един от най-въздействащите епизоди от филма «Гаслит» е посещението на така наречената «Алея на рака». Тъй като замърсяването на въздуха този тих убиец оказва е, е, своето дългогодишно въздействие върху местните общности и те разказват за своите съседи и различните заболявания, от които техните съседи са си отишли. Всичко това е вече доказано пряко свързано с развитието и преработката на изкопаени горива и в този смисъл ам, Джейн фонд да представя тази огромна несправедливост, в която индустрията за изкопаеми горива буквално принася в жертва цели райони и цели общности в името на корпоративните си печалби. Ако пренесем темата в Европа, това е последният ми въпрос. Какво означава този американски бум на втечнен газ ЛНГ за европейската енергийна политика и зависимостите, защото пък виждаме какво става в момента заради войната на щати и Израел срещу Иран и блокажа на Ормузския проток. Все по остра ще става въпрос с цената на горивата. Както войната на Путин в Украина, така и тази война на Израел и САЩ в Иран показват колко вредна е зависимостта от изкопайните горива и колко често тази зависимост е всъщност ам, въпрос на прищевки на различни авторитарни режими. В този смисъл бъдещето на Европа и на света е енергийна независимост чрез възобновяеми източници, чието производство става на място. И за пореден път имаме доказателство, че единствения шанс, единствения път за енергийна независимост и сигурност, а също и за по-низки цени на енергията, е да развиваме повече възобновяеми източници чрез участието на хората. Не само в мащабни проекти, но и чрез... Позволяването на хората да, да, да инсталират собствени а, източници, да покриват собствените си нужди, да се сдружават в общности за такива производства и да разчитат все по-малко на изкопаемите горива. Това е една от каузите на Greenpeace, което обяснява и защо Greenpeace Съединените щати е продуцент на филма Газлит, който може да бъде видян до вечера от 18 часа в Дома на киното, като част от София Филм Фест. Фест благодаря на Десислава Микова от Greenpeace България.